Kristos, vozite se. Pa, danas na pogrešan način a onda i predstavljamo drugima na loš nedovoljno iskren način, pa eto oni je prepoznaše kao mjesto gdje može da se odmori da se uloži da se nešto zida kupi i proda Tačno je, može i to. Međutim, Crna Gora je zemlja blagodati. Crna Gora je zemlja hramova Božih. Crna Gora je zemlja gdje se čuva i nalazi, ako neko traži, carstvo istine i života vječnog. Crna gore je zemlja i oaza duhovna gdje mnogi žedni i gladni mogu da nađu onaj hleb nebeski i vodu živu, životvole. I da nije crkve Mi bismo ovako kako smo krenuli potpuno zaboravili gdje živimo i kakve nam se mogućnosti nude. Mi bismo braće i sestre a evo neki su već krenuli da uče da igraju nove sportske igre. Učvaraju nam golf terene I mi okruženi svetim hramovima učimo prve poteze i korake na novim zelenim i sumnjivim travnjacima i sumnjivim pašnjacima, sumnjivim terenima. Kad e vidimo govš teren ovdje u ovom crnogorskom kršu, svima onima koji su još prisvijesti I pri živoj savjesti nešto se neuklapa. uklapa. A odmah pored tih terena velikih i novih zgrada vidimo hramove u Sijenci tih događaja. Međutim, uvijek u Sijenci oni u sebi nose svjetlost. tiku svjetlost, istiniku svjetlost. I kad se krećemo po našoj crnoj gori, a vrlo je udobna, možemo samo jedan dan da se nagledamo divnih predjela, pejzaža, ali ono što je najljepše u njoj jesu Sveti hramovi, mnogi hramovi, mnogi manastiri i po selima i po gradovima i svi oni posvećeni istinitom Bogu, posvećeni Otcu i Sinu posvećeni i Duhu Svetom ništa manje. A neke smo posvetili i menima oni koji su sav svoj život našu u životvornoj Trojici. Pa imamo ramove posvećene svetim mučenicima, svetim otcima, prepodobnim materama imamo veliki broj hramova koje smo posvetili majici Božijom. Hramova i manastira. Veliki broj hramova koje smo posvetili svetim bestjelesnim silam. I svi oni braće i sestre žive sa nama. Žive u našim gradovima, žive i u ovoj našoj zemlji, Crnoj gori. Jer hram sagrađen i vječnome Bogu, živom Bogu posvećen, hram koji je posvećen onoj kroz koju je život došao, koje se začeo vječnost začeo to jest ova protiv ušao u našu prirodu hramovi koji su posvećeni onima koji su svoj život dali za besmrtnog boga i tom smrcu i kroz njum Nju primivši, primili vječni život, te su im i imena vječna, dakle svi ti hramovi, braći i sestre, oni čine prisutni sve one koje smo spomenuli. I oni žive sa nama. I sveti Sava, koga smo nedavno proslavljali, On živi sa nama i u onim hramovima koje smo posvetili trojičnom Bogu, koje smo posvetili presvetoj bogorodici, koje smo posvetili svetim angelima i svetim otcima, svetim učenicima i u njima naš Otac živi i životvori i u život priziva. A vidimo i ovdje našeg brata Marka, koji je prepoznao živoga Boga u živoj crkvi, pa se svojim roditeljima obilazi i nadahnjuje se u svetim hramovima, u svetim bogosluženima, pa eto nadahnut duhom crkve, On želi da sa nama podijeli tu radost kroz jesmu. Pa evo da ga čujemo. On bi nam večeras pjevao o Svetom Salu. Izvogu nam. Svetom Salu, u vremena davna u Raškoj državi, na tromeđu Bosne, Srbije i Zete, Vlada će nemanja u velikoj slavi i dviga će mnoge spomenuti u svijetu. Neki od njih već je uništio vremeni, jer na svijetu ništa veće se ne treba. No i same one rušene mene, kokandila svekla i dana neplja. A Jelanda divni u Otonskoj borbi. I prekrasna Lavra, studenica smirne. Još se drže po svaditski borbi. Ispomenu slavno nema ni na ime. Ali osim odić spomeni da viu, što nema nije Bogu se visine. On darova srpsku crkvu najcjajniju, jednu crkvu živu, svog najmačeg sinja. Jer je sveti Saba živa crkva bila, da i to je Saba, kad ga nema više. Spomeni kvečiti celom crkvu mila, koji nikad vreme ne može da biti. Našeg Marka koji je dobro očedo crkve i se da bude poslušan i Svetom Savi, a i Otcu Nebeskom, prinoseći to poslušanje kao žrtvu vjerom Sina u čemu mu pomaže duh Otca Nebeskoj, jer onima koji su u tom podvigu poskušanja, duh sve pomaže. Međutim, pored našeg Marka postoji jedno ogromno stado koje se ne snalazi baš najbolje. I zaista ako u našim hramovima žive nebese zemaljski angel i nebeski ljudi a vjelujemo da jeste tako je kako reko smo zvjadanjem hramova i u Posvećenja i posvećenja nebesa se otvaraju i uspostavlja živa veza sa nebesima. I onda gledajući i pitajući koji je hram kome posvećen, mi, breti i sestre, dolazimo do jedne nove činjenice za nas, Nove. Da ovdje pored nas imaju drugi koji живе i koji ovu zemlju za razliku od nas, koji je skrnavimo svojim grijesima i prljamo i brukamo svojom gordošću, oni je posvećuju. I čine je svetom zemljom. Svetom crnom gorom. Sveti oci naši kojima smo posvetili hramove. Recimo, hram posvećen svetom Đorđe. To mjesto, braće i sestre, iako sveti Đorđe fizički Nije bio na njemu, ali u duhovnom smislu on je tu prisutni i jače djeluje nego da je fizički bio prisutan u ono vrijeme jer sveti velikom učenik Georgije kao pobjedonosac, gdje god mu se ime priziva, pa još ako mu se hran posveti baši. Njemu uloži se trudi, zemlja se sa nebom poveže kroz njegovo ime. On biva prisutan u tom hramu, spreman da donosi pobjedu. Tako ga mi u crkvi nazivamo pobjedo nosac. негоs brat i igname smo posvetili ne jedan u ovoj svetoj zemlji svetoj celoj gori veliki Dimitri obraći se sve se koji ima ogromnu smjelost tamo gdje je nije lako imati imati veliku smjelost pred Svetom Trojicom nije lako braći i sest. Pogotovo danas kad se ljudi boje svojega vada. Kad se boje skakavca u dnevnoj sobi. Kad padaju u nesvijest od patcova koji puzi i koje obliva Smrtni znoj kad vide guštera ili blavora, koji imaju veliku nelagodnost kad treba prići svešteniku, episkopu, crkvi, moštima, kad treba ući u hranu, koji nemaju odvažnosti nego zbunjeno Kako bi se teko osjećali da ih na neki način privedemo i postavimo pred strašni presto cara slave, pred kojim trepte i od straha se pokrivaju najuzvišeniji nebeski činovi serafini i herovini. Dakle, mi kao zbunjeno stado ispunjeno raznim strahovima i od postojećih i nepostojećih neprijatelja, jer gordost kad uđe u čovjeka, braći i sestra, ona unosi sa sobom i strah. O da mnogi živi iza blindiranih vrata. O se mnogi gordeljivci ne razdvajaju od naogužanja i od raznih pratnje. A u ličnostima naših svetitelja, naših vnučenika onih pravih duhovnih veličina, mi imamo pomoćnike, imamo one koji imaju smjelost. Jedan grad i jedno selo koje ima hranu, a sva naša selo, braći i sese, imaju hramove. Vi se sjećate, ali mlađi, možda i ne. Kad hoćemo da istaknemo neki nedostatak, veliki nedostatak, mi kažemo da je situacija kao u selu bez crkve. Selu bez crkve. A ta crkva u tom selu ime onoga kome je posvećen hram, a svaki hram posvećen je upravo svetoj trojici i otvara put do tog velikog i svetog prestoga. Na tom putu mi imamo one koji imaju smjelost da nas privode ujedno i uče kako se tim putem hodi i u kakvom raspoloženju da izađemo pred lice živog Boga. Kad bi jedno selo ili jedan grad, da ne kažemo o manastiru, manastir imaju poseban blagoslov, ali i strašnu obavezu. Nije lako živjeti jer tu se traži mnogo veća pažnja. Mnogo više se traži, jer je mnogo više i dana, ali jednom selu ili jednom gradu date mogućnost da kroz tu ličnost, koju u pitanju recimo sveti velikomučenik Georgije, mi imamo velikog pomoćnika preko kojega lakše dolazimo do strašnog prestola Božjeg i preko njega naše prozbe prinosim. Imamo zastupnika, kako se to kaže, zaštitnika, pokrovitelja. Imamo sažitelja. Vidite kako je to divna mogućnost u jednom selu ili u jednom gradu. Pa evo i naš grad imamo Hram posvećen, recimo, Svetoj Trojici, znači, velika čast u Stavom gradu. Imamo hram koji je posvećen Svetoj Trojici. Zamislite kako velika mogućnost, kako svetom sveto mjesto. Ponavljamo, u hramu otvoren put nebo sjedinjeno sa zemljom. I to mjesto, braće i sestre, ono je obilježeno na poseban način tim imenom. Ono je posvećeno i osvećuje svakog onog koji sa takvom vjerom i poštovanjem privazi i uključuje se u život crkve. Imamo i hram posvećen prepodobnoj materi Paraskevi. I ona živi u gradu, braći i sest. Pored hotela, bijela koje nose imena svojih domaćina ili prezimena, imamo i hram posvećen njoj, prepodobnoj materi Paraskevi. I šta mislite? Da je taj hram brazan? Ili da u njemu živi crkvenjak ili sveštenik i da taj hram počiva na njemu, na njegovom životu. Ne, braći i sestre, crkva je jasna. Ime govori hram prepodobne matere Paraskeve tu u tvom gradu. Ona je u tom hramu prisutna. Obratite pažnju na to. Nije to ime tako prisutno zato što je nekome palo na pamet i eto njegova volja da taj hram bude posvećen njoj, ona je čini prisutnom. Ne, braći i sestre, mi smo predložili, a crkva je blagoslovila i izvršeno je svešteno dejstvoj jer vidite, mi hramo zidamo, pa ga prinesemo crkvi, znate. A sila Božija, sila blagodati Božije, ona uspostavlja tu vezu između neba i zemlje, kroz ime onoga ili one koje posvećujemo hramu. I od toga Dana, ona će biti prisutna. I ne samo ona, bit će i nekoj iz angelskih sfera zadužen da taj hram čuva. Imali smo priliku da posmatramo Nebo iznad jednog malog hrama poslije čine osvećenje koje obavlja nadležni arhijere. Dakle, vrhovna vlast u crkvi ili ako hoćete prostije onaj glavni kabao, jer naša zemlja, sveta Crna Gora, ima jedan kabao, braćuje se s koji nema nikakve veze sa elektrodistribucijom. Baš nikakve vese. Ima. Ako narod baš ode daleko u neposlušnost, onda može da se lako desi da ostane bez struje. To lako može da se desi. Kad iscrpimo ono dugo trpljenje Božije, A taj kabal, noseći kabal, on ide kroz jerarhiju. Konkretno kroz nadležnog arhijereja. To je taj glavni, noseći kabal. I blagodak bez njega ne dolazi nikome. Može do da dođe kroz nekog od sveštenika, ali taj sveštenik kroz njega prima Tu energiju i postaje njen provodnik dalje kroz neku konkretnu parohiju ili kroz neki manastir. Evo i mi u ovom manastiru sabiramo se braći i sestre, služimo svete službe, ali zahvaljujući jedinstvu sa našim episkopom, a kroz njega jedini su sa crkvom dakle sa tim nosećim kabom kroz koji struji vječna energija Božja i zahvatamo sa smjelošću a tu smjelost nam je crkva dala onoliko koliko nam treba jednom Nedjeljno služimo liturgiju, a možemo da je služimo svakodnevno, braći i sestre, ako smo zainteresovani. Mogućnost postoji. Arhijerej osvećuje hranu, uliva silu, vječnu silu. Kroz služenje svete liturgije, i od tog dana taj hram je posebnom mjestu osvećenom mjestu taj hram postaje svetinja na njemu je odskužena prva sveta liturgija uspostavljena je vez sa nebesima ne sa nekim zemaljskim savezom vrači svets Nismo se uključili i nisu nas primili oni koje molimo da nas prime. Kao zbunjeno stado kucamo na vrata vučija, nudeći svoje vratova. Ovo što danas imamo, to je braće i sestre a je, daj Bože da je tako, nadamo se da jeste zbunjenost i ovo ponašanje u situaciju koju imamo našem narodu, prepoznali bismo kao zbunjenost stada. Stado koje je zbunjen. A pa vidite, ako malo pažljivije bez panike, onako staloženo, pogledamo oko sebe, vidjet da ne mora da bude tako. Jesmo li mi ovaj kram posvetili svetoj Trojici? Živonačalno. Otcu sadržitelju. Sin koji je prepun života. Duhu svetom koji vrlo ovako ispostavlja vezu između čoveka i Boga. Kroz tu crkvu i kroz tu vjeru, kroz taj hram, kroz tu liturgiju, kroz ove naše oce, episkope, sveštenike, kroz našu divnu i božanstvenu liturgiju, jesmo. A u čemu je onda problem? Smo li mi onaj hram Posvetili svetome velikom učeniku Georgiju, kako ono reče da ga zovemo pobjedonosu, pobjedonosu, jesu. Znači li to da on živi sa nama, da je on ovdje prisutan? Da, tako je. Pa da plovu. Znači, sve to važe i za sve druge hramove. I onaj koji smo velikom Dimitriju posvetili, koji mirotoči u Solunu, braće i sestre, ali je prisutan svetotajinski. E sad, tu moramo malo da stanemo, pa malo i da skočimo, braće i sestre. Jer u pitanju je svetotajinska, mistična komunikacija. Znači, moraš malo da se odvojiš od interneta. Moraš malo da se odvojiš od svih tih sredstava, od te vrste komunikacije, jer ovo je nešto malo skuplje od toga, malo finije, vrednije i mnogo uzvišenije od ovoga na što smo navikli. Treba malo umom da se rasteretiš, jer um Duh koji imamo, koji upaljem, aktiviran u svetoj tajni krštenjem i pomazanjem, može mnogo više nego što ti misliš. A može ako budeš htio da bi uspostavio tu vezu braće i sestre, treba da se oporavimo, treba da se pokajemo treba da pristupimo, treba da se uključimo u život crkve, onakav kakav on jeste, a ne onako kako bismo mi htjeli. A šta mi hoćemo? Hoćemo da pop skrati. I hoćemo... Da kolač bude prerezan do 12. Ako ne dođe, ja ću ga prerezati. Je takav, brađo i sestra, još malo pa će i na samoubistvo da pomišlja. Težak će mu život postati, mnogo težak. Obluč zlijih duhova će sve više da se steže oko njega oko njegovog domaćinstva i počeće čeljat da mu nestaju Biće će prisutan ali izdrogiran bit će čeljat tu ali će da trumu bit puna kuća oludaka puna kuća bolesnika koji će jedan po jedan odlaziti iz ove tamnice u onu još go Tako bila svakom onom koji se odričuje Boga i Božjeg blaboslova i crkve Božije i života koji je u crkvi ponuđen. Po u svetim hramovima, braći i sestra, mi imamo trpezu postavljenu, imamo imena, oni koji nam pomažu da se u taj život pa uključimo. Ovdje imamo hramove posvećene svetim arhangelima. Zamislite kako je to neobična situacija. Narod, ljudi koji posvećuju hran nebesnim vojinstvima, vojskama, arhangelima. I to pazite. Mihajelu, Gavrilu i svim bestjelesnim silama Ljudi, selu ili grad, posvetili hranu svetim nebesima. I kroz to posvećenje oni su ušli u zajednicu sa njima. Ta zajednica treba da se njeguje, vraću i sestri. Da se čuva u njoj, da se hranimo i da se razvijamo. I da sad nabrajamo imena svih onih svetitelja kojima smo posvetili hramove. Imamo i imena velikih otaca crkve, recimo jedan sveti Atanasije veliki, a jedan Vasilij je veliki. Pa onda imamo hramove koje smo posvetili svetim apostolima, pa imamo hramove koje smo posvetili svetom Jovanom krstitelju. Idete, vidite, razvalina, pita šta je ono kaže hram svetoga Jovana, razvalina, ruševina. Selobraći i sestri ili grad koji ima takav odnos prema hramu, Predstavlja teškog bolesnika u boljem slučaju ili mrtvaca u gori. U ovoj zemlji nije lako živjeti. U crnoj gori svetoj nije lako živjeti. Jer zemlju treba da dijeliš sa svetiteljima grad u kome živiš dijeliš sa arhangelima u glavnom gradu treba da živiš pored vaskrsitelja treba da živiš u gradu u kome živi sin Boži treba da živiš u zemlji koja je posvećena presvetoj bogorodici braći i seste. Pogledajte one sveštane zone naših drevnih svetinja. Moraču, ostrog, pivu, dugu, naš manasvir, Režević, Savi, Cetinje, Piperski manastir, Dajbapski manastir, da idemo dalje. Svi posvećeni majci Božijom. Onaj koji bi došao da posjeti našu zemlju, mogao bi ovako da izvede zaključak vidi ova zemlja Posvećena presvjetoj bogorodici. Ova zemlja posvećena svetoj trojici. Ova zemlja posvećena nebeskim silama, bestjelesnim. Ova zemlja posvećena mučenicima. Ova zemlja posvećena svecima. Ova zemlja sa nebom sjedinjena. A imamo li mi takav doživaj, broći i sestre? Nemamo. Mi smo zbunjeni zbunjeno stado. A najgrđe je to kad uspijemo nekog čovjeka, a već sami uvijek nađemo nekakvoga junaka, pa ga napunimo sujetom šutirajući ga, nokautirajući ga raznima prauzima, usklicima, parovama, glasanjima, pa on pomisli mučenik našom krevicom, da se pita. I nagrdimo ga preko raznih kampanja i on se zanese pa pomisli da je predstavnik svete crne gore. A našom krivicom, ne malom, potpuno odvojen od sveti tebe. I on, ili oni prvi među zablodjelima, živeći u nepostojećem prosto, živeći u obmanju. I ta obmana traje braću i sestre, sve dok ne počne da krči u stomaku. Dok crijeva braće i sest ne počnu da govore, dok i stomaka gladnog i praznog i onog fizičkog, ali i onog duhovnog Ne čujemo onaj vapaj, gladan sam. Onda zapušteni gradovi u kojima se osjeća smrad omladine koja se raspada od bluda i razvrata. Kad ljepota, braću i sestre, sjećamo se da naše sestre ljepotice koja je nađena u jednom javnom toaletu, ubijena od narkotika, a nije jedina, kad taj kužni zadah počne da probija naše zidove i sve naše izolacije kad osjetimo sve veće i opipljivije prisustvo demona na koje smo potpuno zaboravili čuš demon, đavo. a bilo je nekakvih vila zbora je naši stari a šta je ovo demon, kaže crkva đavo. Satana, bijez, nazovi ga kako ćeš, to je on, idi kako ti se približi počinje i da te dodiruje, počinje da upravlja tvojim mislima, ne možeš više ni da misliš kako je moglo prije, ni da govoriš. Ne možeš više ni da hodaš. Osjećaš da ti jedna noga skreće u lijevu, a kako bi ova druga da krene drugim putem. A te strah i most da pređeš, jer odjednom se pojavljuje želja neobjašnjiva, ali snažna da skočiš. Razmišljaš da skočiš i sa litica, Da povetiš s zgrada. Razmišljaš da skočiš pod voz. Da izvršiš samoubistvo. Početku nepoznat osjećaj, ali pritisak snažan. E to je, braće i sestre, stezanje obruča. Nije moralo tako da bude, a biva je nismo posvetili pažnju onome koji je pažljivo došao, pristupio i živi sa nam. Dijeli vrijeme sa nama vie je iznad vremena živi u prostoru i koji je izvan Njega. Živi prisutan u našoj crkvi, a mi ga zaboravljamo. Mi mu uveđo krenuli mi vrata naših života, zatvorili njemu jedinim dverima koja vode u istinski život, život u izobilju. Ova Sveta Nedelja, koju smo čuli i kroz nju se ne malo obogatili, i ako je pažljivo slušao gospodnju priču, On se obogatio, braćo i sestre, to je novo iskustvo. Čuo si riječi gospodnje, riječi vječnog života. Čuo si poluku gospodnje. A ta poluka je, braćo i sestre, i danas je kako aktuelna. Kroz priču gospod nam je dao odgovor. Odvojili smo se od oca našeg, braćo i sestre. zbunjeni smo jer ne slušamo glas pastira zbunjeni smo jer sve više vjerujemo onome koji je sušta laž ne dozvolili smo sebi da umjesto riječi vječnog života primamo mrtvu vodu mrtvih učenja lažnih vjelovanja zlijih učenja i naopakih nauka i mudrovanja. Umjesto svetih tajnih braće i sestre, umjesto svetoga hleba, nasušnoga hleba i umjesto krvi svete mi se U kruženih hramovima, braćo i sest, hramovima, oltarima, mi sami sebe sahranjujemo u prisustvu živoga Boga, u prisustvu živih nebesa, u prisustvu majke Božije, svetih angela, mučenika otace, apostova i učitelja, pazite, ponavljamo, u prisustvu, jer rekli smo da oni žive sa nam, mi svoje živote predajemo neprijatelju, tuđinu, demonu, i umjesto svetih trpeza, mi se otimamo, braći i sestre, osvinske zaloga i u gradu u kome je postavljena sve ta trpeza u zemlji u kojoj se braći i sestre nebese otvaraju na svakom kilometru da bi mogli da vidimo snimak, blagodatni snimak sve te crvne gore vidjeli bi smo ognjene stubove koji se dižu sa zemlje i povezuju, dopiju i povezuju sa svetim nebesim. Ognjene stubove. Svaki hram gdje se služi sveta služba povezuje nebo sa zemljom. Povezuje Čovjeka sa Bogom. I u toj zemlji mi uspijevamo. Pazite, braći to nije lako, znate. Baš nije lako. To bi trebalo da iziskuje veliki napor da u svetoj zemlji tražiš putjehu od onoga koje i sam nema. Da u Božjoj zemlji traži utjehu od džavoga. Znači, tu je potrebna vještina da, pazite, pored svih ovih ramova koje ima, pored svih ovih svetinja, ovdje bih htjeli da istaknemo i da se distanciramo od one vjere u narodu koja smatra Ostrog jedinom svetinjom i Svetog Vasilija Ostroškog jedinim svetiteljem. I to opazite, svetitelj takog tipa koji nema potrebe ni za kakvim bogom, on je sam kao takav dovolj. Svetitelj Bez onoga koji osrećuje. Zamislite tu predstavu. Šta mi u našoj drskosti, u našoj gordosti koja osvepljuje, šta mi uspjevamo, doradimo, da kakve konstrukcije? Da imamo svetitelje bez Boga. Svetitelje u izolaciji. Distanciramo se, braće i sest, ne pripadamo To je vjeri. Zapravo to ne smatramo vjerom. To je prelost. Obman. Svaki hram, braću i sest. Ne samo onaj koji u sebi ima mošt. Pitaju nekad zainteresovani ne zvonamjerni, ali zainteresovani, imate li vi neku svetinju u vašem manastiru? A mi odgovaramo sa punim pravom, a i sa obavezom, prepoznajući da pitanje dolazi od onoga ko još nije uveden u tajnu crkve, ali poštujući njegovu namjeru i pitanje, pa da imamo svetinju nad svetinjem A koja je to svetinja i čije su to mošti? i kažemo da imamo tijelo Božije. Imamo mošti Sina Božine. Imamo njegovo tijelo i njegovu krvu. od koje su se kosti naših svetitelja napunile silom protiv bolesti, protiv tame, protiv laži, protiv demona, protiv grijeha. Svaki hram, braće i sese, u kojem se služi sveta ta liturgije, dakle, hram koji je aktivan, liturgijski aktivan, u bilo kojem selu, u bilo kojem gradu nosi tu svetinju. a naš odnos prema njima nije dobar. Naš odnos prema svetinji nad svetinjama nije dobar, braći i sestri. Potrebno je, a evo vrijeme nam je dato, da mijenjamo naš odnos prema crkvi, da mijenjamo naš odnos prema svetiteljima kojima smo posvetili hramove. Imate hramove u selima koji se ne otvaraju bez jednom godišnje. Zamislite kako je to katastrofa, tragedije. I to jednom kad se otvori, bolje da vam ne pričamo kakva je situacija, kakva je atmosfera u tom hramu za vrijeme službe. Znači, to je za onoga koje je postao setliv na takve stvari, to su bolni su susreti i izazivaju tugu biti na takvim sabranjima, to je mnogo je to teško, na A treba znati da je samo mali broj, vrlo mali broj liturgijskih zajednica doporo do onog nivoa koji ipak pripada onim doljim stepenima na toj blagoslovenoj skalu, liturgijskoj skalu. A nažalost još uvijek je tako, najveći broj tih okupljanja i sabranja nalezi se ispod granice blagoslovenog. I susreti i uključivanja u takva duhovna raspoloženja mogu samo da odbiju čovjeka. Recimo, nekog mladog bogotražitelja mogu samo da odbiju, da saplasnu. I on u takvom pristupu neće naći dobar primjer... Neće naći utjehu, ukrepljenje, podršku, da nastavi tim putem i da svoj život ugradi u temelje tog hrama žrtvo. Posledica takvog odnosa prema našoj crkvi, prema našim svetiteljima, prema svetim angelima, prema presvetoj bogorodici na to skrećemo posebnu pažnju jer taj odnos je strašan, zastrašujući i najavljuje katastrofe, ne male, katastrofe velikih razmjera, a onda i tim putem naš odnos prema Svetoj Trojici, prema Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Glavni je naš problem, braći i sestre, i uzrok naše gladi, naših nesreća, prije svega duhovnih nesreća. A duhovna nesreća se lako manifestuje i razori tvoj materijalni план. Finansijski, kako se to danas najčešće kaže, plan života. Vrlo lako ga pogomi za svega nekoliko sekundi, nekoliko trenutaka. Problem treba tražiti je vrlo lako ćemo ga naći upravo u našem odnosu prema Otcu. Ako ga nema, braćo i sestre, a nema ga, mi smo onda bludni sinovi. Sin koji je odvojen od oca, on bludi, on oguta. On neminovno gladuje. Svi oni koji su u raljama, demonskim radljama, koji boguju od bolesti zavisnost, Pušači, alkoholičari, kockari, narkomani, srebroljupci i svi oni koji boli od svih drugih strasti. Ne mogu se izliječiti i nemoguće im je pomoći, mada nema nikog ko može pomoći do onog koji je došao da pomogne, i koji je jedne suštine sa ocem, braću i sestom. Govorimo o njegovom sinu. Dakle, niko ne može pomoći, sem on, a on pomaže, kako? Tako što nam o ocu govori. Što o ocu propovijeda. Što oca objavljuje. Što nas svojom evanđelskom propovjeđu prosvećuje, liječi, umiva, poziva na pokajanje. A što je poziv na pokajanje? Do poziv da se Otcu vratimo. Ja i Otac jedno smo. Ko mene? Sluša otac sluša. Ko mene prima, otca prima. Ko meni vjeruje, otcu vjeruje. Ko je meni poslušan, otcu je poslušao. Ko prima život pod mnom, sa ocem se sjedinjuje. Jer život koji ja imam i otac ima. Kao što otac ima život u sebi, tako dade i meni, sinu svom jedinovodnom, da imam život u sebi i da ga vama dajem. Braći i sese, ovo sad što govorimo, ovo su riječi Sina Božije. Ovo je njegove propovijete. On je došao o ovom da nam govori. On nije došao da nas sluša, braći i srsti. On nije došo da analizira i da čita naše analize. On nije došo da čita dijagnoze lažnih ljekara i sjelitelja. On je došao da isjeljuje. On zna mnogo bolje od tebe i od bilo koga drugog šta je tebi potrebno. On zna od čega ti boguješ. Ti ne znaš. On zna. A ti treba da znaš, da povjeruješ da ti niko drugi ne može pomoći do On. Pritom, da u njega vjeruješ ne kao u jedno od I sjelitelja. Nisi njega dosve ako ga na taj način vjeroješ i poštuješ. Treba da ga poštuješ kao ono koji je ravan otcu. Da ga poštuješ kao jedino rodnog sina očevog. Ravnog otcu. On ti kaže, vidi, kao što otac Ima život u sebi. Pazite, riječi evanđelske su oštre. Vidite, gospod govori i čovek pažnjom bježi. Vidite ova priča, ovo je, zato je naše lime tako teško. Pazite, neko će reći lijepo je. Jesi, zašto? Zato što možeš da jedeš i da piješ i da spavaš. Tačno, to je lijepo možda se voziš, imaš auta sjelice klima uređaja dakle, sve, sve, sve tačno je to imaš ali zašto je teško ovo vrijeme zato što teško primamo riječ Boži praći se zato je ono teško kad sin govori u ocu. pazite, to su najvaž... to su riječi života najvažnije riječi nema ništa važnije Od onoga što si im govori, braći i sestri. Ništa važnije. Svi ćute kad si govori. A oni koji govore sa njegovim blagoslovom govore o onome što je on govori. Ništa drugo. Tačnije. On isti govori kroz njih. Mislimo svete apostole i na učitelje crkve do dana do našeg. Jer taj kapo se nije kidao. Ali naše vrijeme, naša generacija broji sve sve mnogo bolesno, mnogo rasvljeno, teško primi, teško razumije, teško prihvati propovijed Gospudnju. Vidite, danas je propovijed Božja do sad Evo vidite i sami, povedajte, priznajte, ne morate nama, priznajte sebi. Pazite, Gospod govori, a nama je to dosadno, braći i sese. Kao što otac ima život u sebi, tako dada i sinu da ima život u sebi. A onda ga daje Svima nama. Sve jevenđerske priče, to su priče koje Gospod priča, Sin Boži. A nama je teško da ih primimo. U tome treba da prepoznamo veliki problem, veliku slabost, braću i sestra. Imamo mi i drugih slabosti, to je tačno. Ali ovo je najveća slavnost, to je projava prave bolesti, ta otuđenost od istine, ta otuđenost od, od života, ta ta udaljenost od oca. Jer vidite, ako je vama sin daleko, vama je i otac daleko. Ako sina ne primamo, mi oca ne primamo, braći i sestre, duh sveti. A vidite, a Duh Sveti je životodavac. Duh Sveti nam daje život. On neće djelovati. To treba da znate i dobro da zapamtite. I drugima da prenesete, braći i sest. Ako sina ne primimo, Otca ne prima. ako oca ne primimo, pa kako će Duh Sveti koji od Otca ishodi da dođe na tebe? Kako će da uđe u tebe? kako će da te nadakne, kako će da unese novi život, novu dimenziju življenja, blagodatnu dimenziju. Kako? Ajde, ako imaš način, ti reci kako. I vidi, posle sve ove priče, nama se zavrti u glavu. Otač, sin kako sad prijemanje Otca, kako prijemanje Sinu, šta sad Duh Sveti, kako ishođe. Da, to su teme sa kojima se mi uopšte nesrijeće. Treba ispuniti formular, treba čutro u sad, treba čekat ured, hoće li primiti, hoće li prihvatiti, hoće li isplatiti, hoće li uplatiti. Da, tu nam se živimo kao pod čašom. Eto ti prostor živi tu I kao, znate, kao insektna Pa se popnemo do gore Pa se spustimo dolje Pa onda naučimo brže da se popnemo I još brže da se izjemo Pa onda da, tako malo da idemo И, klup I vidite A onaj pjesak Prolazi curim Vrijemenom odlazi i Pa umoro je Poklopi nekog Kakav je život? To je život ispodčaš, znači. A Gospode došao da nam ne dve se otvori bratu i sestri, da proradimo punim kapacitetim. Ali ne možemo bez njega. Ne možemo. Zato va priča o grubnom sinu, mnogo je mnogo je važna. Pa čuš mnogo je važna. Gospod je ispričao, znate. Treba dalje ići u pravcu ocjenivanja. Sam Bog je ispričao, znate. Slušamo je jutro, a pa vidiš, kaže, vidiš, ovo je Gospod ispričao, znači ovo je ono govažno. On, vječna mudrost, vječna istina, vječni život, priča neku priču nam. Znači, u njoj je sadržan vječni život odnosno instrukcije, u njoj nam je ostavljena mapa kako da izađemo iz situacije. I fino je rečeno da je otac, braću i sestra, on je početak. Od njega krenuši mi smo zabludjeli. Kad smo se od njega odvojili, počeli smo da bludimo. To je, vidite, to je duhovni blud. Ovdje smo mi danas završili, znate, ova, ova izopačenja, znate, prirode koja se projavljuju posebno kroz Sodomski grijeh, znate, to su krajnje, krajnje, krajnje brojeve. Ima samo još nekoliko stepena do, do intervencije nebesa, znate, tu nebesa intervenišu. Gospod je rekao da kad dođemo do Sodomskog nivoa neće zakasniti da odreve a mi smo ušli u crveno treba još mada se to već dešava ali da dođe do punoće i nebes će se pokrenuti ali za nas je važno ukoliko smo zainteresovani za pokajanje da imamo dobru orijentaciju izgubio sam se Jesi li izgubljen? jes Evo vidite i sam, pogubljen. Zbunjenost, Tadu. Šta nam je potrebno? Potrebne su nam tačne informacije, instrukcije. Evo vidite, sin kaže, a džeti je otac. Ili mi dođemo od crkvi, pa imamo neke probleme. A crkva pita. Duh sveti pita, braći i sestri. Ađe ti otec. A mi čutimo, nespremimo. Mi uopšte nismo registrovali da je tu problem. Vidite, mi smo obamrovi. Mi uopšte ne osjećavamo potrebu za ocem. Znate? Mnogi uopšte ne znaju, pazite, ovu fazu, A vidite, uopšte nismo daleko od nje. Strašna je. Ako se u njoj nalazimo, nemojte da padate u očajanje, jer ova nedelja svima nama daje veliku mogućnost. Ova nedelja, ova priča je evanđelska. To vam je čista svjetlost koja pada tu ispred nas. Vidite, ne ulazi nasilno. Ne, nego ovdje. Gospod govori i svijetli ti prednose. I u toj priči čuješ, ali pazite, to je sve tako fino, fino, nježno postavljeno. Ti čuješ da te kroz priču neko poziva. Osjećaš da su vrata otvorene. I da ako hoćeš, možeš da kreneš ali u isto vrijeme jasno je ukazano kako me da krenuš. podsjetimo? Citat iz Evanđelja po lukku koji smo čitali. Šta se desilo sa sinom kad je došao s sebi? Sa bludnim sinom. Kaže A kad dođe s sebi Reč. Vidite, to je, taj, to je taj trenutek. Dođi sebi. Znate i sami, kaže, jedva sam došao sebi. E kad dođe sebi, reče, koliko najamnika u Otca moga. Imaju hljeba i su više, a ja... Umirem od gladi. Ustavši otići ću ocu svojemu. Pa ću mu reći očem sagriješih nebu i tebi. I više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. Primi me kao jednom od najamnika svojih. I ustavši otide odcu swojem crkva te pita duh sveti pita je vidite kad prevozimo crkvi mi prevozimo duhu svetu braćijo sestre tražiš rešenje a duh sveti vazite duh sveti je duh ottca našeg Nije to neka izolovana duhovna sila. Takšno e, i postasno on je odvojen od oca. Ali suštinom je jedno. Duh sveti je duh svet. On je u crkvi domaćini. On sve rešava. Vidite, lako je nama sveštenicima i onako malo pa se zanesemo, pa znate, mladi, gordi neobrađeni ali potrebni pa oblačimo odežde i, a uživamo sad mi oblačimo odežde a onda duh sveti dođe i kaže ti što uradio za ovu stvar našu sem to što znaš tako lijepo da se oblačiš I ti sagnuješ glavu ja mislim ništa uradio Bog je umro ostao čovjek Ovapotio se, Sin Boži postao čovjek, bio raspet, umro, smrt okusio radi nas, vaskrsao, vaznio se, poslao duha sveto i on upravlja crkvo. Ti služiš, a on silu daje. Zato je mnogo važno za sveštveno služitelje da budu svjesni toga i u toj svijesti da će im se I neophodno smirenje. Ne smirenje koje parališe, pa da se čovjek streca po ovoj Da se razboli mučanik psihički. A to oće, znate, se razboli. Ovako. Tražimo više no što možeš. Sve ćemo mi da sredimo. Kažu, kod patrijaka Pavle, neđe nam je neko pričao, neki svešnik se vašiju da, da, da drži puti. I onako malo e emotivno je zastranio pa se prošio da drži svetinju u luci imao trem bio je svjesno da drži svetinju ali se previše osvanjao na sebe pa imao problem kad treba da izađe se so putirao a patrijar to poučio ga je rekaoši mu da ne drži on crk da ne drži on svetinju da on sa saslužuje, ali i da postoje da je sili, znate, da pomažu, sadejstvuju, prije svega blagoda, sveštenstva, a onda i mnogi sa saslužitele, nevidljivi angeli, e, i time ga malo rasteretio, znate. Ali, z druge strane, da budemo smireni, i mi u otaru, a i vi, u hramu, e, da budemo smireni na zdrav način da cijenimo to kao dar, kao veliku mogućnost, kao veliki blagoslov. I u tom smirenju da djelujemo. Duh Sveti, dakle kao domaćin crpe, kao onaj koji osvećuje, koji služi svetu liturgiju, koji deistuje, vidite, kako je to močno u, u, u svetoj liturgiji prilikom pretvaranja davo. znate, svega nekoliko riječi molitve obratimo se ocu nad tražimo da Duh Sveti djeluje i On djeluje, pazite On djeluje, braći i sestu On djeluje i to pazite, djeluje strašno djeluje moćno tijelo i krv odnosno hrv i vino posle njegove intervencije njegovog djelovanja postaju, pazite, tijelo i krv. Pazite, u tom trenutku, ako smo na liturgijskom nivou, džeti je pomisao srebro ljupč. Pogašaju se za egzistenciju, zamislite? Hoćemo mi moći da... A što je ovo što radimo? Pita gospod. Pa zar nisi prepoznao u ovome silu? Ako možemo ovo, onda možemo i sve drugo. Ovo je najveće. Pa pazite, pretvoriti zmiju u zvatu. Pretvoriti ovaj sok, otvoriti ga i natočiti i imati punu čašu čistoga zvata. Bratvi i sese, to je mnogo lakše i da se razumijemo nešto. Ako bi to čudo večeras izazvalo u vama vjeru, pravu vjeru, a ne bi, zašto? Zato što bi skrenuli u hiljadu pogrešnih pravaca. A vidi čudo, ljudi čudo, zlato, koliko ovo vrijedi, mogli dobi što bili smo i mi ovo večer ovdje. Aj donesi Jovane Dejo, donesi još jednu bocu dok traje. Ja. Pa svi sa čašama, znate. Vidite, to bi tako krenulo. Ali ako bi izazvalo vjeru, mi bi mogli večeras da pretvorimo ovaj so u zlato. Ne mi, nebo sile čoveko ljubilo Boga, ali najvjerojatnije bi bilo prva kombinacija sa čašama. I naravno... Mogu bi da se to ponovi sutra, pa kanisteri, pa i već tako dalje. Zato, ne to. liturgijska projava je maksimalna projava sjelove Bože. Još nešto da se, da se podsjetimo. Jovom bogoskom, u jednom susretu koji je bio mnogo pogodniji nego ovaj naš, dao je jednom bratu zlato, tako što je uzeo zlatio od sijena, i ovom bogoskog apostol, ocijena i dao mu zvato. Znate, pretvorio ga, kako? Moćno, vjerom. Znate, prosto vjeru znate, dejstvom vjera. Uzeo je i pretvorio je. Sveti Spiridon Trimitumski, uzeo je zmiju i pretvorio je u zvato. Znate, pazite, gospod je rekao, onaj koji vjeruje, koji u srcu ne posumnja, Što god bude tražio, bit ćemo. Što god zaištete od oca, u moje ime, bit će vam, daće vam Otac. To su riječi koje su na snazi, braći i sestri. A Duh Sveti, kad privazimo crkvi, on nas pita, ali ne može da dopre do nas od naših pitanja, od naših dilema, naših problema, naših potreba, kako mi znamo da nagrdimo srp? A on pita, džeti je otac. Džena mi je otac, braći i sestri. A zna, brat, Zna brat Milomir. Zna brat jedan, drugi, treći. Ali ne znaju svi. A šta to liči, braći i se otac? Toliko očeljadi, a svi koji su kršteni. u njegovo su ime kršteni. Ovo govorimo svjesni da smo mnogi u ušli nespremni. I odgovornosti i na nama, i na vama. Ali vidite, kršteni, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, bez ikakve svijesti i o ocu i o Sinu, i o Svetome Duhu. Eto ti ga problem. I odatle idu svi drugi, a sve druge braći i sestre, a ima ih mnogo, mi rešavamo na ovaj način. Pazite, bludni sin, On je bio u velikim problemima. U velikim problemima. Priča, ona kaže da je pao, sve je izgubio, gotovo je. sve je izgubio, došao je do dna. Pazite, do dna to je mnogo važno, zato što i mi mnogi se nalazimo tu negdje. Ako nismo, može se ovako 10 da dođemo do toga. A i mnogi naši prijatelji, mnoga naša bratća, mnogi žitelji sve te crne gore nalaze se bukvalno na dnu. I kako se izvazi iz tog problema? Reforme, investicije. Pazite. Ni na dnu i samo slijeću, znate, ali vidite, aerodromi slijeću, šalju ove, šalju one, više ne znaš ni ko ni što Došlo je do, takve, do takvog meteža, da doleze, vidiš, samo doleze, doleze, oni nešto pričaju, govore, on nije ni završio, već dolazi drugi pričaj, on ovaj, one. i narod više ne zna gdje udara a i do samoga dna. Na taj način ne može ništa da se promini, braći i sve se pogledajte. Na taj način idemo samo još dublje i dublje. Do guše u problemima u živom blatu i tu svaki jači pokret samo te još više potapa. Sve ove aktivnosti koje se nude narodu, to je upravo to, znači, još veće potapanje u živom bratu. Pritom tom, smo do guša, braći sest, nema još mnogo do nozdrva. A ova priča koju nam je gospod danas ispričao, na koju novinari uopšte nisu odreagovali, Vlajuće strukture na ju u opšte nisu obravi paž. Na onoga, koji dogazi sa neбеsa, kome se ne besa pokorava i pazvi. koji brać i se se iko smreni človek, iz nazareta kao Бог jeste цар svih neбеskih sijeva, ko ga slušaju i nebo, i zemlja, i more, i sve što je u njima. Ne samo što ga slušaju, nego je sve kroz njega postalo. Pazite, ne možemo bolju utjehu, ne možemo boljeg pomoćnika da ima Pazite. I on je danas sa nama, ne samo što je sa nama, nego nam se obratio, govorio nam je danas kroz crp. Ali nema ni fotoreportera, nema ni novinarki, nema nema nikoga da čuje, da pita, znate, da prenese, da prokomentariše, braći i sestri. A u isto to vrijeme, evo danas, ako ima ovdje neko e, televiziju, pa da odvrnemo ovdje, da ispratimo jedno sat, dva, da čujemo šta se sve priča danas. O kakvim sve glupostima ne govorimo. Na kakve sve gluposti ne ostavljamo vrijeme i pažnju. Pa su tu okogli stolovi, pa su sad tu sučeljavanja, pa najeve, pa ovaj dovodi ovoga, onaj dovodi onoga. Znate, pa to prilači pažnju gotovo cijele nacije. A na riječi Božije, pazite, nikakve reakcije. Pazite, strašna scena a i mi koji smo bili u prostoru, hram hramu, nismo baš najbolje odreagovali. E tu je problem da će mi Mi pomoć imamo, nama se pomoć uporno pruža svima nam i svakom onom koji je hoće. A kako da izađemo iz problema? Pazite, to je problem koji se potpuno razlikuje od svih onih koje nam nude svi drugi da ih sad sve ne, ne nabravimo da li je to politička partija neka druga zajednica znate, da li su to oni sjeđate se onih prvih parlamentarnih izbora pa smo imali one avetače sjeđate se njih ono je vrlo dobo u zori demokratskog ovog sistema imali smo one avetače ne znam da li su i mlađi sjećaju ali zaista u prvim tim ja se sjećam Sodno je jasno čemu se radi, kada onako gledaš, čovjek govori, znači da, da možemo da obetimo po celoj godini. To je bila njegova e, kampanja. Onda imamo onog zanimljivog našeg sugrađanina, znači koji onako kao kao ni vitezo, ali znate u razviju, pa stres, sankcije sa, sa sebe ko kapke se, bila je i tajna. Promocija. Znate, tada je nama sve bilo rečeno ko ima oči da vidi gdje će to dalje da krene. Znate. A evo gospod govori na potpuno drugi način. Znate, ovo je sve blago rečeno neozbiljno. I kao tako vrlo opasno. Braći, se. Igramo se. Znate. Ovo su igre, opasne igre. A Gospod se ne igra, on je ozbiljan, on je došao da spasava, znači. revnostan u svojoj misli, ne odustaje. A čovjek bi odavno odustao, znači. vjerujte mi, čovjek bi odavno odustao. Majka bi digula ruke, znate. Majka bi digula ruke, a on Evo i danas, to je potvrdio svetom liturgijom i ovim obraćanjem. jer na svakoj svetoj liturgiji Gospod se obrati na rod. Ta obraćanje nemate na televiziji i odmah da vam bude jasno ko je iz, je tako, čim ne da im posto rečima Gospodnje, da ne idemo dalje u analize, što kako, ko je, čija je televizija, ko sto iza, odmati je jasno ko stoi Nije ni on, ni oni, ni oni, nego onaj, njegov duh. Čim nema riječi Božih, znamo ko je. A on kaže, i obratimo pažnju na to, i ajde, neka, neka to bude i za krajove večeri, ustanite, pustite sve, sve, sve, sve. Vidim, vidim, vidi nemoj ništa mi pričaš. Vidim dno. Vidim više nego što ti vidiš. I mnogo je teže nego što misliš. Vidim, osjećaš te žim, ali mnogo je teže nego što misliš. Vidim, prepoznaješ opasnost, ali opasnije je nego što misliš. Vidim, fali ti vremena, ali kakoj govori otac Serafim Rose kasnije je nego što misli. Slušaj. Ustan. Ili I usta ni t ikrani t od svo. Tamo gde ste, tu stanite ne nema da mjeriš. Pusti uviđa, je pusti priče, gasi, gasi, gasi televizije, makni novine. Skoni, skoni, skoni, skoni sa sve od sebe ništa, ne čekaj o, ništa. Poslušaj samo ustanji. Okreni se i vrati od svog vrati se. vrati se crkvi, vrati se predsima, ocima, materama, predanjima, vrati se dogmatima, vrati se praznicima, vrati se pravilima, vrati se kanonima, vrati se apostolima, vrati se ocu kroz vrata Kroz mene. Evo, ja sam došao i otvorio sam vrata. Evo, govorim ti, otvorena vrata. Nova vrata da uđeš. Evo liturgija, evo ja sam prisutan. Kroz ovaj putir da prođeš, kroz ovu tajnu da prođeš. Duh sveti će te voditi, svi ti neprijatelji, svi ti demoni sa kojima si se hranio, Svete strasti koje te rastržu. Duh Sveti, kad te uzme za ruku, ne smije niko da te dira. Niko ne smije da ti priče. Niko. Jer Duh Sveti je, braći i sestre, Duh carski, znate. Sve bježi od njega. Ovdje da iskoristim prostor da kažem, svi problemi koje imamo, Mogu da se riješe Ukoliko se odazovemo Na poziv i na glas Boži Na poziv carevoga Sina, braći i sest, Na poziv gospoda Našeg Isusa Hrista Ukoliko se odazovemo Duh Sveti, odmah pristupa I uzimate Ako je u pitanju Recimo neka teška zavisnost Ako si ustao I krenuo ka ocu, čuvši glas, poziv sina očevog, duh sveti dolazi, hvatate i odvajate. Znate. On je svo vrijeme tu. Sveta trojica, oni e, djevuju zajedno. Znate. Sin govori od oca rođen, o ocu govori. Ti čuješ riječ, ona te pogađa, budi svijest pokreće volju i na tu volju odmah dolezi Duh Sveti i kaže ajmo a ti tamo da pitaš ali okovi verige a nisi ni pitao a one spadaju imaš dilemu kako će se otvoriti prva vrata druga vrata, treća vrata čet četvrta vrata I na svima njima po četiri stražara. I još nisi mi iz usti, a ona se sama otvaraju. Sva vrata u vremenu i ona vječna vrata. I ulazimo zajedno u hram. Vi ste došli sa ove strane, bludnici. A mi smo došli sa ove strane, bludnici, sa svih strana sabrali smo se, sa svih strana naše svete crne gore, braći i sesto. Sabiramo se, ulazimo u hramove, na ovaj način vođeni, u pravo vrijeme jer Duh Sveti ne promašuje i čujemo, ili ovdje u Budvi ili u Podgorici, u Kotoru, Baru, Tivtu, Hercegnovom, Nikšiću, Gusinju, Plavu, Mojkovcu, Kolašinu, Žabljaku. Po svim selima u isto vrijeme čujemo u našim hramovima onaj vozglas koji objavljuje Carstvo nebesko. Glasom naših sveštenika, koji nam raduje srce, je vratili smo se Otcu. E to je onaj vozvlas koji čujemo na početku svete vitorije. Blagosloveno carstvo hozite se onda gde te na u došao ni nekakve razgovore ni nekakva ispitivanja znao uargaanje molbeno da ništa ništa ništa otac vraćuje se uh, samo smo malo uzeo iz jevdelje pročitate ga još koji put ove nedelje otac je spreman bratci se mi krećemo, ka hramu, a sveštenici Boga Višnjih se oblače. Mi ustajemo, a putiri se pripremaju. Mi je gladni ka domu Oca naše, a vino i voda uveze u putir i vadimo veliki agnec jer danas će nas biti mnogo više odvajamo ne jedan nego 20 putira braćice danas će biti veliki sabor danas je veliki dan dan pokajanja uhozimo ispunjavamo sve naše hramove i čujemo blagoslov neba, čujemo vozvaz, blagosloveno carstvo oca i sina i svetoga duha. Sada, odmah, tog dana, sada, uvijek i u vjekove vjekova. Danas, dok god bude vremena i u beskrajnoj vječnosti. A mi potvrđujemo, braći i sestre, sam sabon. Amen. Neka bi Gospod da budemo očevici i učesnici jednog takvog sabranja на наше спасение на велику радост отца нашег коме נקреца сином и духом святим вечна и хвала и слава амин боже наш дай что само кратко пара информация благодарю всем на пожениху i na molitvenoj podršci prije svega i na povjerenju koji imate prema crkve i prema nama je to kao zajednica pokušavamo da tu svijest primimo, sačuvamo i podijelimo. A da kažemo da i da ćemo u srijedu, ne, u četvrtak, četvrtak je praznik, četvrtak imamo vrlo važan praznik, Sveta trije jerarha, mnogo važan praznik, mnogo važna imena, nemojte da ih zaobilazimo, ako možete dođeti i na bdenije, u srijedu večer, i na liturgiju, na naravno, koliko možete, koliko ne možete, jer to Gospod zna da naše moći, makar namjera da postoji, da primamo blagoslov od velikih učitelja crkve, jer ovo što mi, braći i sve sve, govorimo, sigurno ne u svojoj ponoći, ne bez nedostataka, mi smo od nekoga morali da čujemo, a oni koji ovome govore na poseban način, u crkvi jesu baš oni, veliki oci i učitelji, među njima posebno mjesto pripada velikim jeracima, vas ili velikom, Gregoriju Bogoslovu i Jovanu Zlato-Usto. Njihove liturgije služimo, tako služimo tako i tako služimo i družimo se svetotajinski sa svetim Jovanom. Jer on je taj mistagog pomaže nam da prolazimo kroz vrijeme i da ulazimo u vječnost kroz božanstveni čin svetog liturgije, svetog Jovana Zlato-Usto i Vasilija Velikog tako da koristimo priliku da vas pozvetimo i pozovem. A onda dan posle toga u organizaciji društva prijatelja Svete Gore to je ručica Jezus ovog manastira u grad, iz ove mitropolije krenuće nova grupa poklonica ka Svetoj Gori da bi tamo bilo prisutno i u zavučešću u proslovi našeg velikog oca i učitelja Svetog Simeona Mirotočivog na prazničnom bdeni u manastiru Hilandaru. Grupa je formirana, ovim ne pozivamo, ali to ko želi, pošto znamo da gajite dobar osjećaj prema. Svetovi Gorih ilandavu, ukoliko neko želi nešto da pošalje, priloži ili prosto pošalje imena, da znate da krećemo u petak, dakle, 13. pa je tu do tada koji je zainteresovan da zna da ima mogućnost. Tamo ćemo, ako Bog da, da stignemo pominjati a da se u zravlju nađemo, kupimo i ukljušimo u veliki, blagosloveni, časni post. Amin Bože, da idemo. Dostojno je svako u istinu, paži ti da pogoroditi, i smo plaženo i Ima te Boga našego, če smješuju, ter uvijem i slavnješuju. Bez stranjenja se na tri, prezistenja Boga slova rošuju, sušuju. Bogorodicu tja veličajem. Sada i uvek i uvekove vekova, amin, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Oče, blagoslovi. Ovitam nas, Svetih Otace, naši Gospode, Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amen.